«Поїдемо», – сказав Андрій і усміхнувся до нього, – «неодмінно. Довоюємо і додому». Розділ 14. Хіба ти думав про це, повертаючись з далеких мандрів в Україні? Хіба не обговорили ви споко, що робитимете, як житимете далі? У нього родина, син до школи пішов, треба дбати, але ж... Ви мріяли колись про університет. Ось би що для вас. Література, переклади, Широкий мерний світ, Твої вірші. А зберіг за усі ті роки Уламки себе самого. Спробуй вийти за межі свого я І жити в іншому вимірі. Пако вибухнув гнівом, Коли ти, ворохнувшись У нашій розмові, якось так Нервово почав казати Їду на село, назавжди. Кричав, доводив Вмахував руками, а ти мовчав. І раптом він замовк, а потім перейшов на іспанську. Я завжди був з тобою, мовив він. Ще коли я казав, що не покину тебе ніколи, і це здавна я хотів. Коли ми тільки познайомились, ти знаєш, а чому я розсердився так нагло, поясни. Мені здається, що. І сам не чекав від себе такого рішення. Що ти знаєш про село? Який з тебе голова колгоспу? Але його заперечення будили у тобі тільки більшу впевненість. І вона міцнішала мить за миттю досить далеких країн, досить. Тут основа моя, мій початок. І тут настане мій кінець. Я зроблю усе, що в моїх силах. Село зовсім недавно вступило у новий шлях. Думаю, що це найважча ділянка, і я стаю у стрі, щоб, мов зерно у свіжу борозну навесні покладе прорости саме тут, для них, для тих людей, з яких я вийшов, розумієш, Пако? А хто ж ще зрозумів би? Усе заново, все спочатку. За плечима ж нічого. Лише батьки, Пако, Гануся і їхній син Андрій. Уціліла ще. «Дідова хата, порожня. Там ти оселився. Батьки незабаром приїхали, за ними пакой, гануся. Опізнавалися давні сусіди, початок. Нове життя. Як ти кинувся до роботи? Як хавався за все, не спав ночами, вчився, працював, думав? Бров недовірливу пасивність селян, воював за свою повагу, завоював любов і різ» виростав разом із цією повагою та любов'ю, підносився у собі, у самовпевненості, у силах і переконаннях людське обличчя. Кожне цілий світ, людська мова, безліч світів, планети з власним життям і всі неможливо проникнути, але це було твоїм спрямуванням вирвати той атом симпатії у невідомого, Побачити у масі кожне обличчя і стати необхідним і потрібним усім твоїм односельцям, кожен чимось привабливий. Тільки вдивися. Але хтось особливо, хтось більше. Чому? Тепер було це для мене високою математикою, поглядом у безкінечність людських облич. І нараз собі стало лячно і радісно, ти. Відбивався у їхніх очах, у їхніх обличчях, немов у дзеркалі. Ти – це вони, бо кожен – це ще і відзеркалення в очах інших. Кожне «я» складається з уявлень усіх, хто довкола, і не тільки з уявлень про себе самого. Чогось тут нема. І де те найсправжнісіньке? Чи є воно? Чи є тільки відзеркалення? Тільки одні очі, в яких ти пізнаєш себе. Є насправді, мусять бути Андрію. Тому і ти є. Очі Марії Терези, які стали очима Пако, і ти завжди певен, що вони бачать тебе таким, який ти насправді. Колись у госпіталі анархіст Староміраз підсунув Андрію книжку «Хосе Оргета і Гасет. Роздуми про Іспанію. Філософ». «Цікаві думки, але одна здалася мудрою, запам'яталася на духі роки. Я – це я плюс мої обставини. Нема сумніву, що кожне я залежить від умов існування, від оточення, і твоє, Андрію життя, твоє формування, й обставини, і ті, хто був поруч з тобою, і ті, хто поруч з тобою зараз». Марія Тереза, з неї все почалося. Вона створила твоє життя, спрямувала його навічно оцим шляхом, яким ти йдеш зараз разом із братом. А якою вона була насправді? Якою вона б стала, якби ці двадцять років минули поруч з нею? Мої запитання і далі на тому місці. Чому може чужа уява вироїти або ж створити собі світ іншої людини, такий непідвладний тому, що я бачу? Чи це я насправді? Чи це вона? Який вал емоцій потрібен, щоб кохана людина стала екраном твого почуття, просвітила його і викликала правдиву віддачу душі двійника? Скільки б від цього народилося нових сил та емоцій? Лиш заглиблюватись далі в океан пристрастий, втрачаючи все більше і більше можливість прокинутися в останньому притулку тверезості? а творе забачення неодмінно в бобуденістю і поразкою. Але ж існує воно. Таки існує оте проміння пізнання, що навзаєм пронизує двоє створін, які поряд. Бачити, не дивлячись. Тільки відчувати. Відчувати геть кінчиками пальців усім, що є в тобі. Відчувати присутність коханої людини і знати усе, про неї тільки через відчуття. Довга безкінечна розмова двох уєдино злитих світів, просто закоханих, які вік вічний в освіченні, розповідають одне одному про себе, сидячи на березі річки, а розмова, мов би, точиться між тобою і її братом легко, невимушено, щиро. Ти розповідаєш, вони слухають». Але й чує, що розповідає в цей час Марія Тереза. Музикою серця, величною гамою променів, силою бажання. Твоє тіло дзвонить у відповідь, мов натягнута струна пронизливим, до болю сильним звуком, вище і вище, шаліючи, і враз лагідно зливається із плавним ніжним акордом сфер. Це і є кохання, це і є його сутність, жадати, знати почувати, розуміти.